futbol partida Bai, nor da? Baizu, mirenen ama zara? Bai, ni naiz. Ze gertatzen da? Ba, mirenen futbol entrenatzailea naiz. Ah, kaixo egunon. Bai, kaixo. Ez dakit alabak zerbait esan dizun. Eibarren futbol partida daukate? Bai, bai, zerbait kontatu dit? Ba, Autoan eraman beharko zen ituzke. Zer, nire alaba autoz? Bai. Baina nire autoan? Bai, zure autoan. Azkeneko momentun gaizki moldatu gara. Eta jakindugu partidu hori zegoela. Eta autoak lortzeko ba, oso gaizki biligara. Eta orduan, ba, mesede galanta egin gozen iuke taldeko beste neskak eraman goba zen Haiek herriko eskolan, eongo dira, zai. Hmm. Eskolatik hartu behar ditut orduan, ume hoiek. Bai, eta komeni da, eibarreko ikastolako futbol zelaian, ba, amarretarako edo egotea. Amarreta erdietan hasiko da partidua. Mm, ondo da, autoa libre daukat eta joango naiz. Jo, ba, osondo. Ala ere, gomendio bat egingo nizuke, Partidua amarretan erdietan hasten dela esan dizut, ezta? Ba, ordu bete lehenago gozalduta eraman umea, eh? Beste ladit gestio egiteko, ba gaizki moldatuko da, eta, bale? Bai, bai, bai, ados. Han, gero, beste arazotxo bat daukagu. Aldagelarik ez dago. Eta, izer dituta, alaba oztu egin gozaizu. Orduan, ba, txaketaren bat, edo eramango bat zenio. Bai, mo, xira bat, edo antzekoren bat eramango dut. Ondo, onda. Ah, eta gero, komentatu nahi nizun, eh, hau azken partidua izango da eta konbidatuta zaude bazkarira, eh? beste guraso guztiak bezala. Bazkari bat egiteko asmoa daukagu, eta etorriko baziena, ba, primeran. Eibarren bertan izango da bazkaria. Uhum, bai. Eta presari gabe pasabiltsa, ba, bueno, Girona izango da eta... Bueno, e, pentsatuko dut, bai? Bueno, gero arte orduan. Bai, mila esker eta gero arte. <girri>